Це було задовго до дорделійських війн, тож їм усім добряче докучали космічні пірати. Мегафрейтори, мимоволі доводилося обладнувати найновішими засобами захисту. Це були справжні дредноути. Виходячи на орбіту навколо якоїсь планети, вони затьмарювали сонце. Ось цей хлопець Форд тицнув у Узафоде засперечався, що зможе захопити мегафрейтор. На своєму триступновому скутері, що запроєктований для польотів у нижніх шарах стратосфери, одним словом, замір курам на посмішище. Я відмовляв його, як тільки міг, та марно. Врешті-решт мені довелося летіти разом із Заходом, бо я поставив проти нього купу грошей. Крім того, я боявся, що він повернеться із фальшивими доказами. Словом, ми залізли в його обладнаний новим двигунцем скутер, за якихось кілька тижнів здолали цілих три парсеки і попали на мегафрейтор». Далось потрапити всередину, досі лишається для мене таємницею. Пам'ятаю лише, як ми вимахували іграшковими бластерами, вимагаючи кінських каштанів. Дурниця, та й годі. Таким чином я допоміг сам собі позбавитись на цілий рік кишенькових грошей. І все через якісь безглузді каштани. Юден Бранкс. У них там за головного прибив Форде Зафуд. Він напоїв нас, нагодував екзотичними смачними стравами та ще й на додаток набив наші кишені кінськими каштанами. Ми чудово порозважались, а потім він раптом узяв і телепортував нас назад на Бетельгейзе. Прямісінько у державну в'язницю посиленого режиму. А пізніше його обрали президентом галактики. Заход замовк. Декорації раптом змінились. Холодний пронизливий вітер гнав шмаття туману. В тумані маячили велетенські обриси слоноподібних тварин. Раз, по раз лунав несамовитий вереск невидимих звірів, яких убивали інші невидимі звірі. Серед постійних клієнтів Магатея, очевидно, були люди із хворою психікою. Хорде задумливо мовив "Захід. а перед смертю Юден бачився зі мною. Справді, я про це не знав. І що ж він сказав? Він розповів про золоте серце. Викрадення корабля Це його ідея. Його ідея? Так, кивнув заход. Він також сказав, що це вдасться зробити лише під час церемонії спуску корабля. Хорт розраготався. «Ти хочеш сказати, що балотувався в президенти лише для того, щоб витрасти цей корабель?» «Схоже на те». Заход розплився у посмішці, за яку звичайних людей саджають у відповідну установу із м'якими стінами. «Але навіщо?» запитав Форд. «Що в ньому такого ну, особливого?» «Не знаю», – Зафорд знизав плечима. «Мені здається, що якби я свідомо готував викрадення, тести б це показали, я б ніколи не став президентом. Мабуть, Юден говорив мені ще багато чого іншого, але все це поки що під замком. Ти гадаєш, що після розмови з Юдином ти зробив собі цю операцію? Можливо.